Звідки ж таке знаття у простого селянина? А чи простого? Він теж не в одну книжку заглядав, не раз їздив у музеї, радився з ученими, а про його добру хліборобську працю навіть у газетах писали. Що ж тепер Лаврін скаже йому? Вислухали мовчки, а й покаже на двері? Отак От і крижують тебе слова і добрих людей, і нечисті. Перемагаючи сум'яття болі, рогиня відчиняє синяшні двері і стукає в хатні. Заходьте, озивається дзвінкий голос. Незручно пригнувшись, він переступає поріг. В очі йому одразу б'є полум'я з печі, а вже потім бачить пригнуту постать Ярини що завзято вимішує в діжи тісто. Воно і обурюється, і попискує під її руками. Чого ж Ярина вдома, а не в лісах? Хто малював її личко та брови? О, це ви! Здивувалася з ніяковіла, ніби розгубилася дівчина і витягла з діжі руки. Такий я, невесело вітається агроном. А де ж батько-матір? Вони пішли комувати на христини Не все ж смерть має ходити по селі. Ярина вивільнила руки від тіста, запрошує рогиню сідати, а сама кидається до дерев'яного саморобного вмивальника. Вам щось треба? Хотів погомоніти статом. Про могили. І і так вивіряє його очима, яких чаяться і занепокоєння, і зневага. Про життя. Довго вам доведеться чекати їх. Якась нагальна потреба чи, може, печаль привели до нас? Рогиня здогадався, що Лаврін розказав доньці про нього. Ти вгадала, Яринко, гірка печаль пригнала до вас. Як мимо, батька, довілюсь тобі, бо знають тебе і ваш рід, Попав я при новій владі, як жаба в Тенета. Що там буде далі, не відаю, а хочу, бодай, якоюсь крихіткою пособити партизанам. Добре діло зробити. Насмішкою то сказала Ярина. То чого ж ви приїхали до нас, а не до партизанів? Ніби я знаю, де вони. Думав, що батько чи ти щось підкажете мені. Отакої. Отакої. Здивовано вигукує дівчина. Звідки ж нам таке небезпечне знаття? Тепер дивується Рогиня. Хіба ж Роман і Василь не навідуються до вас? Ще чого. Як пішли в армію, то нема від них ні слуху, ні прослуху. Гот не сказав би цього похитуючи головою Рогиня. І чого б це? Насторожується Ярина. Бо тільки позавчора увечері бачив їх. «Позавчора?» – не вірить дівчини. «Де ж ви їх могли бачити?» «На Лучанщині». Трюхикає оце пізненько додому, поглядаю то на ліс, на долину. Коли чую, біля озеречка так смачно шаржакає коса. Доді ближче, аж недалеко від дороги стоять запряжені у воза коні. Біля них походжає один чолов'я з автоматом, а другий косить Отаву. Та як косить? Упізнав я твоїх братів, тільки не впізнав, хто косив Роман чи Василь, бо ж вони такі схожі один на одного. І це правда, що ви їх бачили? Наче вірить і не вірить Яринка. Суща правда. То спасибі за добру звістку. Порадую батьків, бо вони вже на самому смутку живуть. І знає рогиня, що лукавить дівчина. І знає дівчина, що не вірить їй агроном, та інакше говорити не можна. Щось вам згодувати на вечерю? Спасибі Яринко. Розумію, що ти не віриш мені, бо такий час, бо і я ніби став на другому березі. Та мої слова і моє каяття передаси батькові. Нащо це мені? Я ще можу щось не так сказати. Краще ви завтра самі побалакайте з ним».